sortirrem malgrat que sem que de fet ningú ens enté. Mentre quedi algú dempeus que hi configament,’has creure si enticans ens en sortirem hey! Benvinguts, Psicans i Pntssiicanes, confinadíssims tots des de la 107.1 de si escoltes des de Pond City o des de l’enllaç de Radiodio Ps d’Internet. Si busques al Google, Radio Radiopons, te'n vas directament a l'enllaç d'escoltar aquest programa. Bueno, bueno, bueno, això què és? A veure, quin cachondo és aquest? Senyors, senyores, de 2 metres de distància. Des del govern espanyol que van dir que les empreses havien de tornar a obrir, això no es pot aguantar la gent. Però voleu fer el favor de sortir i anar cap a casa per satanàs? Ara. Ara bueno. Vinga va, que us presento el grup de persones responsables i confinades que formem l'equip d'aquest programa Hem de buscar un nom eh, per aquest programa Que de moment encara no té nom <ríe> Però que estem rebent les vostres propostes molt interessants totes I a veure si podem aclarir-lo Com sempre A les màquines i presentant l'espai de novetats musicals El Salvi! Bona tarda, bon dia Bona tarda, tarda bon i bon dia Doncs mira, avui es portaré una novetat Sí? Bastant pròpera. Sí. I aquí ho deixo. Vale. Aquesta és la pista. Sí. Vale. <laughs> propera, Pròpera, pròpera, pròpera pots no, pots No, no és pont vale, vale, vale. bueno, veus, ja una altra pista. 20 km. Molt bé. No, més, més. Bueno. Bueno, següent, bueno, després ho dic. Mm, curiós, curiós Dona no, eh, sí, ganes. Una mica més, sí. Vale, vale, vale. Altossal. Vale. <laughs> <laughs> Don's venga. Punxant també al programa a les Ones tenim el Francesc Dina. Després de la pseudoprensa del cor i avui a veure què, amb què ens surt amb allò del cunyadisme, tenim el nostre estimat el Toni Subirrosa. Bon dia, Toni, com va? Oh, estimats! L'espai també dedicat a aquelles criatures de dues potes que corren per casa i que segurament us mantenen el dia força ocupat. Per això us reservem cada dia uns minutets per ells i diguem-ho clar per vosaltres també, pares i mares, que així agafeu idees i que ara, perquè a part de ser de professors, també us ha tocat fer de monis. Sé que per uns quants anyets que tinc d'experiència com a moni, què vol dir reinventar-se per fer cada activitat i que sigui cada activitat una nova aventura? Doncs, pares i mares, no patiu, perquè tenim a la Cris, que cada dia ens fa passar una estona entretinguts amb endevinalles, jocs, manualitats... Bé, bueno, que tant podeu fer petits com grans, eh? Que jugar no té edat, tampoc, eh? Hola, Cris! Hola, oh, estimats! Tu ets la Cris? Cris, què ha passat aquí? Cris, què ha passat aquí? L he canviat la veu, a la Cris. Hola, eh? totes i tot! Ara! Bé, bueno, mira, tant, tant, no fumis tant, Cris. Molt bé, hi haurà el Miquel, que ens explicarà el microconte cada dia, i el Jaume, que recita un dels seus poemes que recull amb un poemari titulat «Dies de confinament» i que sentim sempre per acabar el programa. I com no totes les persones que esteu participant i que ens esteu enviant tots els vostres àudios, com per exemple, avui tornarem a escoltar el Joan Alai, que ens endinsarà una mica més dins de la bioneuromoció. I tindrem els consells del nutricionista i terapeuta esportiu, el David Requena, importantíssim. Que aquests dies tots estem una mica encarcarats i ens anirà bé sentir-los una mica. I clar... També hi haurà les vostres dedicatòries, que sí que esteu esperant sentir-les i, qui sap, potser algú us dedica alguna dedicatòria. No us talleu, envieu els vostres àudios al mòbil del programa, que és el 651-53-95-72, explicant doncs, com passeu el temps del confinament. Ahir, per exemple, us explicàvem que hem transformat el menjador de casa nostra en un estudi de gravació. Sí. Doncs volem saber què heu canviat de casa vostra per passar millor el confinament. Per exemple, que t'has muntat la bici a un circuit d'eslàlom al passadís per fer exercici. Doncs explica'ns-ho. Que has après alguna cosa nova? Potser has fet algun curs online de llengua de signes? Qui ho sap? Ara, que si la resposta és no, a què esteu esperant perquè és una llengua preciosa? Expliqueu-nos el que vulgueu. Potser voleu dedicar unes paraules als vostres veïns? Que perquè ara, més que mai més que mai en tota la vostra vida, mira que fa anys que viviu junts, no us havíeu dedicat dues paraules i ara us veieu més que tots aquests anys, doncs ara és el moment també de dir-li a aquella persona que estimes mmm, el que a et sembli. Vinga, va, apunta, 651, 53, 95, 72, que us volem sentir les vostres veus i els vostres amics els faran moltíssima il·lusió sentir-vos també. I vinga, va, sense més preàmbuls, que si no, aquí no tindrem temps de tantes coses, perquè n'hi ha moltíssimes. Endavant amb el programa Confinat de Pons. Molt bé, que és la, la informació municipal que ens la fa arribar la Núria cada dia que pot. Bona tarda, Ponsicons i Ponsicanes. Abans que res, m'agradaria dirigir unes paraules d'agraïment a la Xenia i al Salvi per aquest fantàstic programa que estan realitzant. Per la bona idea i perfecta execució. Xenia, Salvi, gràcies per fer-nos gaudir cada dia amb aquestes emissions, per fer-nos sortir un somriure i alegrar-nos del confinament. Gràcies per la iniciativa i, sobretot, felicitats. Dit això, m'agradaria fer un esment al tema del mercat, ja que és un tema força recurrent últimament. De fet, eh, m'agradaria començar comentant que l'obertura dels mercats a Catalunya retorna després de la crida que han realitzat la Unió de Pagesos conjuntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, ja que es considera que la compra a la via pública no és més perillosa que la que podem fer, per exemple, en un supermercat. I, de fet, així ho ha aprovat la Generalitat de Catalunya. És per aquest motiu que des de Pons es torna a reobrir al mercat únicament a productes alimentaris i de planter. El que sí que m'agradaria deixar clar és que des de l'Ajuntament, evidentment, prendrem totes les mesures necessàries perquè es pugui desenvolupar la venda d'aquests productes, així com controlar el mercat, l'ordre d'espera o la separació entre les parades. Però també voldria recordar a tota la població que l'obertura del mercat no és una excusa per sortir de casa. Si no ha de ser una necessitat i que, en conseqüència, s'han de prendre les, pre les mesures preventives a nivell individual, exactament les mateixes que estem prenent aquests dies quan sortim a comprar. Per tant, eh, si us plau, siguem prudents i continuem lluitant contra aquesta epidèmia. Per acabar, m'agradaria donar les gràcies a la colla de caramellaires i als armats per haver-nos apropat les festes, la cultura i la tradició en aquests dies de confinament. Moltes, moltes gràcies a tots. Molt bé, Núria, t'agraïm la predisposició d'enviar-nos aquests parts sempre que puguis durant tot el confinament, que bueno, en principis és el que ha de durar aquest programa. Perquè ja vam pensar en això, perquè fos un programa així, que siguem on siguem, ens puguem sentir els uns més preocupants propers dels altres, les famílies amb els confinaments que han estat enganxats separats, els amics puncicans i puncicanes que fa dies que no veiem pel carrer doncs tenim aquesta via per sentir-nos les veus i sentir-nos més propers en recordeu-vos del mòbil del programa eh? és el 651-53-95-72 i seguim <coughs> el que esteu esperant l'alcalde respon a veure-ho la pregunta. Sisplau. doncs molt bé, la pregunta d'avui és quina és la situació actual de l'Ajuntament en quant a la distribució de les diferents carteres li traspassem a l'alcalde, que respon. Després de posar a la meva disposició els càrrecs del grup de Ponts per Catalunya, les regidories que estaven a la sota la seva responsabilitat les hem assumit de la següent manera. La tenència d'alcaldia per Marta Cinca, festes per Leila Moreno, comerç i promoció econòmica per Marta Cinca, cultura Núria Caballol, i educació, Josep Tàpies. Molt bé. Doncs així ja ho sabem. Avui no jugarem amb el... Sí, rotundament sí. <ríe> o sí, o jugarem amb el sí, rotundament sí? Sí, rotundament sí. Bé, pot calar-ho? No, no, posem. tant tant. Sí, si algú vol fer una pregunta... També, també, exacte. Sempre dirà que sí, eh? <ríe> sí. sí, rotundament sí. Va, que tenim la primera dedicatòria del dia i tinc moltes ganes de sentir-la. Hola, bones. Jo sóc la Carme. Eh, no sóc no de ponts, sóc del Vendrell, per tant, des d'aquest confinament meu al Vendrell i perquè una amiga, vella amiga, que es diu Xenia, m'ha xivat que feia un programa a Ràdio Pons, faig aquest àudio per saludar-vos, per felicitar-vos pel programa, perquè m'ha encantat. I per demanar una cançó que em porta molts records, que es, que es diu Sure stay or should I go, de The Clash, i res més, només saludar-vos i donar molts ànims a, a tothom que segueixim el confinament, que el faci correctament i que no decaiguin els ànims amunt. Amunt, amunt, una super super, super abraçada, Carme, que bueno, ja diu ella que no és de Pons, però que passa bastant sovint per aquí, eh? E venga, sumi, so sure, I stay, sure I go, da, de, clash. Mm -hmm. Darling, you got to let me know Should I stay or should I go? If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 Should I stay or should I go now Should I stay or should I go now If I go there will be trouble And if I stay will be tough So you gotta let me know Should I cool it or should I blow Should I stay or should I go now Dice que se encuentran, se encuentran... no sé quién se encontraba. Bueno, aquesta cançó també anava per tu, Júlia, que t'he pogut imaginar cantant-la, ballant-la en menjador de casa, oi que sí? I la següent càpsula de veu és del nostre amic Joan, Joan Alai, que està més bé que nosaltres sobre psicologia de les emocions. O sigui que, si us plau, escoltem-lo. Hola, bona tarda. Gràcies, Xània i Salvi. I bé, avui parlarem una mica de com podem autoindagar-nos a nosaltres mateixos. La clau de la de l'autoindagació és arribar a un punt de calma mental i és quan comprenem una cosa molt important. El primer és que hem d'entendre que no existeixen ni les coses bones ni les coses dolentes, sinó que tot es complementa. Podem veure al dia a dia que lo positiu no pot existir sense lo negatiu, el yin i el yang, la llum i la foscor, l'alt i el baix, dins i fora, fins i tot a la nostra via diària mi podem veure un endoll que porta dos polaritats, la positiva i la negativa, la vida i la mort. Per tant, no, no podem dir que la vida és bona i la mort és dolenta, Eh, ni a la inversa, no, sinó simplement que una complementa l'altra. Per tant, l'autoindagació eh, és començar eh, a prendre consciència de que de que el que jo estic vivint és una experiència que em pot agradar o no, però no l'escaòloreé ni de bones ni de dolentes, sinó que són les que són. Un altre aspecte que crec que hem de tenir en compte amb l'autoindagació, i que potser és la més complicada, és la de no fer judicis. Al final, els nostres judicis són les nostres interpretacions. Hi ha tantes interpretacions com persones i el món i normalment els conflictes comencen quan la meva interpretació és més vàlida que la teva i, i un passa a defensar la seva per no perdre la seva posició i bueno, aquí comença tot. No? Un dels exercicis a l'hora d'autoindagar-se és veure que tenim... Una ment que sempre s'està justificant. Ens estem justificant contínuament per tot. Aquesta nostra ment està contínuament justificant-se del que fem i del que no fem. Vindria a ser eh, la ment que suporta la història, que ens expliquem a nosaltres mateixos, la que ens creiem, la que en definitiva tapa la història amagada de veritat, que és la que realment eh, ens causa problemes no? i que no volem treure la llum. Vindria a ser la personalitat i la sombra. La personalitat vindria a ser la cara que volem mostrar al món, la cara amable, la cara bonica, la cara que, que interessa. I la sombra seria la història que no volem ensenyar, no? que al final eh, nosaltres a nivell mental ens n'oblidem, però el nostre inconscient no se n'oblida mai. I d'aquí ve aquella característica de l'autoindegació, eh, que és comprendre que saps que la persona que hi hagi al davant teu és un mirall i que és una meravellosa oportunitat de poder veure què projectem en aquella persona i què és el que tenim que solucionar nosaltres mateixos. Dir que, que, el que Dir que el que ens agrada o molesta forma part sempre de la sombra. Quan realment comencem a prendre consciència de tot això és llavors quan la percepció del món adquireix una altra dimensió i, I ja s'està mirant el món d'una altra manera, no? El simple fet de, de qüestionar-te a tu mateix, les teves creències, eh, la teva percepció, les teves veritats, et porta a un canvi cognitiu que, que és el principi de veure les coses d'una altra manera. Llavors, quan no et posicions, eh, quan no jutges, eh, no tens que buscar les solucions, perquè al final apareixen soles. I bé, fins aquí... Eh, el dia d'avui, bona tarda i esperem que ens veguem a la pròxima una abraçada, adeu una abraçada, Joan l'autoindagació als dos pols que es complementen els prejudicis perquè reflexionem sobre aquest tema que l'altre ens farà comprendre a nosaltres mateixos molt bé doncs avui sentirem el missatge del mestre Llama Genés ja d'Estafar endavant quan vulgui Hola, oh, cuques de llum! El remei d'avui és per aquells dies de confinament i reclusió, de tancament en un mateix, aquells dies on sembla que tota l'energia còsmica ja enrega les cèl·lules i que costa que flori l'alegria. Els nervis són a flor de pell, els alts ens veuen com una, com una escorça resseca de gró. Els estams i els pistils de la nostra ànima estan com esgrogueïts i sense ganes de contribuir a la polarització de l'esperit, oi? Però no us preocupeu, seguiu el meu consell i recupereu com jo la pau i la sosseg que tant enyoreu. Mira, agafeu una ampolleta de tabasco que heu tingut una nit a coberta de terra negra i mentre dieu les paraules en sànscrit Namasté que tindre fe i no bremà Namasté que tindre fe i no bremà Poseu-vos-en una gota a cada ull Jo ara no ho faig perquè ja ho he fet dos cops seguits No funciona, oi? I veureu com ho veureu tot diferent I com sempre us dic en aquests dies Tanqueu-vos a casa i obrim-nos els xacres Que vens a Que sí, collons, hòstia, ving, joder, collons, ja ving, hòstia Carai el mestre Lama, Janells ja d'Estofar, que deia, no m'estic que tindré feina o bremà. Bueno, està bé això. La següent càpsula de veu, endavant. Bon dia, sóc Maria Antonia de Vila Nova de l'Aguda. Eh, quan era joveneta pensava que viure una masia era el pitjor que podia haver-hi. Avui, amb els moments que estem vivint, agraeixo d'estar-hi. Eh, bé, salut i força per tothom. I tant, ja ho pots ben dir, ja, Antònia. Només cal treure el cap per la finestra i donar nos de la sort que tenim, eh? I aprofito també per saludar tots aquests barcelonautes que heu vingut a passar la quarantena a Pons, que fins i tot m'heu arribat a dir he vingut al poble perquè aquí no hi ha risc de contagi. O sigui, Mare perdona? Mare, o sigui, doncs gràcies, perquè el risc no el teníem fins que acabes d'arribar tu a portar-lo, carinyo, m'entens? O un altre, que diu, de ciutat també, que diu he vingut a Pons a cuidar els pares perquè són grans i tal, a veure com fot anys que no trepitges ponts i ara vens a cuidar els pares? No veus que la teva responsabilitat pot anar més enllà d'això? Bueno, ho sento, però... Ho havia de dir. Ho havia de dir. La resta de Ponsetcans ho estem fent superbé, estem sent superautoresponsables, i avui totes aquelles persones que hagin anat a treballar perquè se'ls obliga d'anar a treballar, sobretot fixeu-vos amb les distàncies de seguretat, d'higiene, de la vostra empresa i els empresaris. Faciliteu tot el que pugueu, mascaretes, guants, el gel desinfectant per cada treballador o treballadora i assegureu que, que treballen doncs, segons el protocol de distàncies d'higiene i, i de seguretat, perquè si no ho podeu assegurar, no us podeu garantir eh, aquesta higiene, pues, tanqueu. És així de simple. Vinga, va, fet aquest incís d'indignació. Ja està. Que tinc ganes fora, de sentir... Fora, fora. Sí, fora, fora, fora ja està. Quita-lo, quita, -lo, quita -lo. <ríe> Doncs tinc que a sentir la següent dedicatòria, que ens heu fet arribar al mòbil del programa, que recordem, apunta. Apunta, apunta, i ho diré poquet a poquet. 6, 51, 53, 95, 72. Sí, sí, canta bingo línia. Vinga, sentim l'Adam, doncs. venga Adam, som -hi. Hola, m'agradaria dedicar la cançó My Blood de 21 Pilots als meus amics Manolo i Eusebio i res més. Una abraçada des d'aquí, qui Una abraçada, Adam, una fortíssima abraçada amb 21 Pilots! When everyone you thought you knew deserts your fight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 I'm against a wall, I'll shred them off, and go with you When choices end, you must defend, I'll grab my bag The Lions then I'll jump right in and pull my pain Go with you. I'll go with you. I'll go era un ex exlegionario hacía 20 años que llevaba un tatuaje aquí en el pecho le encuentro un amigo y le dice oye, ¿y esto con el agua no se borra? Y yo, no lo sé Molt bé, crec que és l'únic programa que té gatet sobre la taula mm, Bueno, yo, no ho hem preguntat yo, a ningú Jo no crec que avui en dia, com que tots els programes es fan des de casa, Catalunya Ràdio RAC1, molts es fan des de casa jo crec que... Hi ha molts gatsos a les taules sí, de, dels, sí. dels, dels puestos. Bueno, doncs. Has vist que he posat Catalunya Ràdio, RAC1, Ràdio Pons... Som els tercers. Tot sí, vale. un rànquing ràpid. Sí, bueno, escoltar Radio Pons per mi és el primer. Vinga, doncs seguim. La següent càpsula de veu és a càrrec del terapeuta esportiu.sicà David Requena, que si pot ens anirà enviant consells per no quedar-nos ben arroballats aquests dies de sofà, eh? Pones a tots i a totes. Soc el David Reckenen, nutricionista i terapeuta esportiu d'aquí de Pons. En aquests dies que ens trobem tancats a casa, crec que és important cuidar-nos i vetllar pel nostre benestar, portant una vida activa encara que sigui a dins de casa. Per això, des del meu punt de vista, si disposem d'un petit espai a casa, hauríem de destinar-lo a fer algun tipus d'exercici, a poder ser cardiovascular, ja sigui amb el nostre pes corporal o amb l'ajuda d'algun estri. Faig incís en els exercicis de cardio perquè aquests ens ajuden a millorar el nostre sistema immunològic, contra els nivells de colesterol i reduir l'estrès i l'ansietat. Abans d'acomiadar-me, volia remarcar també la importància de dedicar 15 minuts diaris a fer estiraments globals per atreure l'atenció de la musculatura. I en el cas dels que esteu més contracturats, recomano fer-se un automassatge amb el dit polse fent un moviment circular. Espero que estigueu tots molt bé i ens veïm a la tornada. Molta salut, una abraçada. Moltes gràcies, David. Molta salut. Demà sabrem com hem de seguir els consells que ell ens proposa. Molt bé, Toni Subirrosa. El tenim al telèfon. Bona tarda, Toni. Bona tarda, estimats. Com estàs? Hola, ho? estimat. Com estàs, tu? Hola, oh, Què tal? Bé, sóc jo, però bé. De tant en tant em pots dir salvi, eh? No em no agrada massa que em tingui en Salvador. Sí, jo, no, ja, jo ja, ja sé per què. Gràcies. Què nos vas dir? Que, no saps, sí, ja, que no. és una mica torrecollons alt eh, tenim saber. Sí, sí. Antonio. Sí. Bon puc fago de mona que fos de casa. Un eh? no, bon bueno, sí, perquè a més a més plouvent com plovia era una mica difícil d'anar al castell, d'anar al riu. Vale, fet tot això, no? No? no? no. No, no recordo. No, no jo tampoc. No, no, no. <ríe> però sempre aconsegueix no, si comentar alguna altra vegada, sí, no, sí, en algun sí, no, altre no, moment. Els caife és que feia sol. No, però viu que encara els vellens hem de dir que tot això el tenim escrit. Exacte, això, no? Tot això... això el tenim escrit. Aquí no donem res, res, res, ni, ni un bri ni un bri d'esperança a la improvisació. No no, no, no, no, tot això està escrit. S'està tot el matí escrivint. Sí, exacte. exacte sí, I, sí, i, el, I el programa està sí. gravat d'ahir o abans de o l'altre o demà passat? D'aquest ja, que és estimat. Sí, sí. Au, va, que t'hem enganxat al sofà, va a tirar. Rec, volia comentar que, bueno, amb això del confinament, doncs quan tens la taula la ràdio, tot, eh, mentre sí? lenteixes passes la pols i fres els plats, Mm. I clar, tota ja l'hora, vaig... eh? Tu fas tota, tota l'hora, això Ho faig, faig l'hora, em diuen Octopus, tu Doncs ara vaig aficionat a mirar les rodes A pensar aquestes d'aquesta gent que es surten tots Vull si la policia, si el, de la Civil, sí. que si la Guàrdia Civil Que si militar. i bueno, tal Bueno, una afició com una altra, a veure Sí, bueno, és, és que és això M'ha fallat el Netflix i hi ha d'altres coses ara. Sí. I, i, i hòstia, tu, surt aquest senyor Que no, no recordo mai com se diu Sí, ara ho diré. No, sí. no sé com se diu. És no, igual, però, bueno, no, no, tampoc fa falta. Té nom de militar, té nom de militar. D'acord. Vale. Sí, sigui que un nom de militar, ara us ho explicaré, es com de dir uh, un nom compost. Sí, normalment com sí. Com Juan, Juan Miguel o José Antonio. Sí. Ah, primo. O, o Primo. <laughs> I, i, I el D de de querido de eh, Rivera de yo veo unos rockets oficiales. Pues bueno, su un señor que al pit, al unas chops que toda la fábrica de Coca-Cola sí. y, y ya ya ya parlo de que vamos a vencer nuestro virus nuestro virus querido. Sí. ¿Virus es que, querido? Sí, virus querido. Sí, pues solo es broma, pero no no no no puede, no puede, no no, Es verdad. ¿no? No. Gent... Si ho fas, t'ho diuen ells, que ho diguis claro, tu, doncs vale. vale, saps? Sí. Perquè ja entra tot, però que diguin a ells... A et, volen, et volen vendre bou per vèstia grossa... <laughs> I venga, i aquí tots comptes, ells sempre tenen la raó i tal bueno, Sí, sí, no sé. i a fer cas Són uns Unos cunyaus Són part del moviment cunyadista Exacte sí, sí. Sí, sí. Són aquesta gent que, bueno, que, pues això, que ells sempre tenen la raó Sempre, bueno, tot és... Cunyadisme Tot que diuen ells és la veritat suprema I vamos, i tu no saps res, i ells ho saben tot Sí, sí, no clar. pots ni discutir, clar No, no, mira, l'altre dia em va enviar un correu electrònic una companya Sí em diu, hòstia, és que no pot aguantar més. Ara t'haig de del meu tio, el, ma, el meu tio Manolo, l'enòlogo. Diu, okay. diu, sí, és que en tinc quatre, ja que li no l'enòlogo, perquè es pensa que sap de vins. <laughs> diu, ja t'ho explicaré. Diu, diu, que és un tio, mira, mira com és, si és cunyat. Diu, és un tio, diu, que no va ni al supermercat ni cuine. ni neteixer, perquè diu que això és cosa de dones. Vaja, tia d'aquests dies. De dones, o de maricons, diu. Valla. Així mateix. Típic, típic. Diu, que ojo, que ojo, diu, que no t'has res en contra d'ells, però bueno, com no. T'em ja explicaràs quina bestioleta. Sí, ja, ja. Nià, nià. Lo mateixo, lo, mateix diu, lo mateix diu que amb els dos negres, diu que, que bueno, que, que, diu, que, diu que, diu que li donen pena perquè bueno, vès, és no tenen, tinc una mala sort de ve nescut negres, ja s'em sí, quin quin sí, En seriós. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Pobra que te vestes. Però no que que s'empena per els negres o que bueno, que tampoc li agraden. Ja, ja, I, que mira, que millor que es queda al seu país, ja m'explicaràs qui, qui, quin, Quina, quina jolla de la me Sí, poc eh? cervell Sí, sí, sí pues... És un tio, veu, el Manolo aquest Bueno, és el cunyadisme, és el Manolo aquest Sí, sí, però aquest, aquest és el fumo, mar Espero que us ho haig explicat Diu, Manolo, diu tot ho, tot ho sap i tot ho entén Sí, sí, mm. diu que, que, que O sigui, ell ho sigui, sap tot I, tot, i, ja, ja. i nosaltres som tots una colla de pringats sí. Perquè, bueno, diu Vamos, diu que a ell pues bueno, li passa a vegades que, bueno, li passa, que es vol fer notar I el tio va al bar, sí. que va al bar quan s'hi podia anar mm -hmm. eh? I clar, el tio anava allà i demanava els, els vins més cars no? I, I el tio que la copa, eh? els ensumava, els saborejava I, yeah. i començava a bueno. fer la nota de cata sí, si I, i, bueno, notes, i, I és un tio que, és que, que quan, se sent, quan, quan se sent a taula a, a taula posada allà, ell no fa res, ja us ho he dit doncs no, pues clar, que... el tio demana el millor vi, el millor vi que hi hagi. No? Sí, o sigui, sí, sí. De ser, bueno, deu mirar el, de... el preu, perquè no deu saber de vins, no? En teoria, bueno, no ho sé, ho perquè clar, ell, ell, va, ell va de convidat a casa de, de, de, de, de dels pares de la meva amiga, o a casa sí. de la meva amiga, i ha d'haver sempre un viuó. Ja. Uh -huh. I amb els altres, és no, bo bueno, que, o se l'emporta de casa, millor si es notes, se l'emporta de casa i se'l se ell. Ni la Ni la convide, convide imagina't. Sí, no, no, és un personatge. Llavors, el, el, la resta de gent, doncs pues mira, veure el vide de taula que, que hi ha. Ben. No, no, no, aquest Manolo. Quin sí. Sí, sí, sí, sí. I, I a part, bueno, és això. Però bueno, bueno és no que no es porta, és el, és el no es porta gaire bé. No, la qüestió que acabo, que sí. és que, bueno, que van anar de vacances sí. 15 dies tota la família, i es veu que aquesta aquest amiga meva el que va fer és comprar una botella, eh, va comprar vide Tetrabe, que no es sí. dirà la marca, i el que feia era un clin la botella de marca que té, és marca Bon, no? <ríe> sí, sí. Es que això fos encaix, encara no se' ha donat compte. Un Manuel, imagina't, que has quedat tu. Hostia. Que ja bueno, escolta, el dia sí, sí, ja... no, no. I, i el tío pues, clar, no, no. el mejor vino, el millor vino que m'he he tomado mi vida fue en las vacaciones de hace 5 años. Ah, exacte. Sí, sí. I és el mateix vi. És el com vi de Tetràmic. Com, com, té, com té, m'hi ha enganyat, bueno, És sí, sí. el que volen els cunyats, que els diguis desgràcies. Imagina't sí. com està el món. Fos, bueno, doncs molt bé, veus, el cunyadisme que tenim. Sí, sí. Que seguirem com demà, doncs, sí, sí. Toni Suïr-Rosa? Home, doncs. home, ens veiem pel telèfon, no sé si. Ens veiem sí, pel telèfon, sí. d'acord? Sí. Sobretot no que us trucava. surtis al carrer, eh? Digue'm, no estimada... No no surtis al carrer, dic. No, no surto, no deixen. No ens deixen. No D'acord, pues doncs, fins bé, demà. Vinga, estimats. estimats. Igualment. Adéu. I demà més. Ara, com que algú ens ha demanat tres cançons enviant un whatsapp al mòbil del programa que recordaré ara, 651, 53, 95, 72, ei, nosaltres ho veïm, sempre que volem, clar. I com que tenim una sèrie de contactes a la capital, hem pogut contactar amb el DJ The Rabbits, amb U i dues B, The Rabbits, que ens ha fet aquest espectacular majap pel programa. I vosaltres, oients, segur que sabreu quines tres cançons són. Endavant. No sabes lo que es malo estar aquí Podría coger cualquier otro mundo contando dejado. de más, Probablemente no me no Sé que aventuras con él es sin fin. Y oiga, ¿y usted com és es que no habla nunca? Es que soy mudo. The Rabbids, el malmachap que han titulat La senda de l'idiota solitario. Per què? Doncs perquè com m'heu encertat perfectament, exacte, han mesclat Nena de Conte amb el seu tema idiota, al Loquillo y los Troloditas amb el tema Cadillac Solitario i Celtas Cortos amb la senda del tiempo. Llavors surt... La senda de l'idiota solitàrio. Agraïm aquest majab del DJ The Rabbids, amb U i dues Bs, per la seva col·laboració al nostre programa i, bueno, un programa confinat de Pons Ràdio i Ràdio Pons. I ara canviem totalment de format i ens n'anem amb un microconte. Teniu ganes? Sí. Endavant. Ell feia estona que se la mirava. Ella... Anava amunt i avall lluint el seu petit banyador, llançant-li de tant en tant fogasses mirades que ell defugia mentre notava certa vermelló en el rostre. Segués alçat de la sorra i hagués anat al seu costat a dir-li alguna cosa, però la timidesa podia més que la seva voluntat. Ella seguia amb el seu comportament descarat i provocador, desfilant de la sorra a l'aigua i de l'aigua a la sorra fins que va arribar un moment que es va aturar a la vora de la tovallola. Ara o mai, va pensar ell. Armant-se de valor, es va alçar i dissimulant l'ardor que li produïa la sorra, es va dirigir cap a ella. La cara li cremava, no sabia si de sol o de la seva intrepidesa. En arribar al seu costat, ella va alçar els seus ulls blaus i va ser aleshores quan ell li va dir «Que pot jugar amb tu?». Com a tota resposta, ella li va cedir el rasclet de plàstic mentre amb la seva pala continuava omplint la gallada amb sorra. Podia ser l'inici d'una gran amistat. Doncs sí, podria ser l'inici d'una gran amistat. Vinga va, que arriba l'espai dels més peques i sé que esteu tots i totes amb un llapis i un paper a punt per apuntar el material que us demani la Cris. A veure si haurem encertat l'endevinalla d'ahir. Què voleu saber? I tant. Doncs som i Cris. Bon dia, nans i nans, petits i grans. Com ho portem, això? Venga que avui us iré l'endevinant de dir. Quere quere! venga va, que us repeti això. Sóc àgil, sóc espavilat. Corro per casa i pel terrat. Què era? Era el gat. Molt bé! <ríe> És un gran company. Aquests dies fa molta companyia i són tan macos. Vinga, avui farem un experiment. Com que no podem sortir a veure els camps verds d'ara la primavera i aquests colors que ens regale la primavera, doncs ens farem l'hort a casa així que necessitem un pot de vidre o un got de vidre o plàstic perdó, el que tinguem eh, aigua i una ceba, un all i una pastanaga vinga què farem amb això? La pastanaga no la necessitem, sencera Si algú es casa ha fet pastanaga un dia abans guardem el cap La part de dalt de tot, més gruixuda la més gran veurem que hi ha una redoneta dalt aquell tros, res un ditet d'allò, ja en tenim prou Doncs som -hi. Fiquem la ceba, si mos la mirem veiem que amb una part i té com uns pelets, d'acord? Vale? Doncs allò tocarà l'aigua Ficarem aigua fins al de tot i la seva toca l'aigua i la part que hi ha punxa cap dalt l'all vale? igual la part que hi ha uns pelets cap a baix i la que fa punxa mira en cap dalt La pastanaga la ficarem al fons del got o del pot, vale? I no cal que la cobrim d'aigua, només una miqueta. Això no es fa en un dia. Tindrem que tindre paciència i mirar cada dia a veure quins canvis ha fet. A veure com creixen les arrels, a veure com brote, quan tarda, si volem podem anar fent fotos de com va creixent. Un cop ja tingui tot d'arrels, i ja hagi sortit el brot, d'aquestes les agafem i les posem a muntes, amb terra les, les arrels ben enterradetes i la ceba ben enterrada i que només es vegui el brot sí? l'all i la pastanaga igual llavors també hi ha d'altres opcions podem fer el pot de, de vidre amb el cotofluix dintre humit i posar llegums podem ficar llenties o ficar mongetes sí? O també hi ha l'opció de ficau una patata o una llavor d'avocat. Això sí, aquests els tindrem que clavar uns uns escuradents, que no s'enscoli. El fer aquesta forma o el ser més petit costa trobar coses per ficar-hi, d'acord? Només una miqueta clavat els escuradents, que es quedin fixats i que toquin l'aigua. I així tindrem que esperar i esperar fins que surtin, d'acord?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 però tant si camino com corro, sempre torno al mateix lloc Què sóc? Vinga, va, que la sabreu també. Ens veiem demà. Adéu. Mm, què serà, què serà? Mm. Demà ho sabrem. Complicadeta. Moltes gràcies, Cris. Això és un no parar de fer coses cada dia. Eh? Cada dia ens ofereix coses per fer i per pensar. Molt bé, seguim, seguim. Eh, hem rebut uns quants noms pel programa ja i us els dic... A veure. Us els dic, diu... Per exemple, fem Pons. Aquest seria un nom de programa. Això s'ha de votar o com sí. o què fem? Sí. El que m'agradaria és que... Jo ara, per exemple, us diré els, els noms que hem anat rebent i entre els oients aneu pensant a veure doncs, quin és el que més us agrada. No tardeu molt perquè el confinament igual s'acaba i no tenim Exacte, nom al programa. Exacte, i acabarem el programa i no tindrem nom. Però bueno, és igual, no passa res. Si hem acabat el programa i no tenim nom. Però més que res, perquè ens agradaria dir... Doncs eh, des del programa... Tal, ah. Tal pot ser un nom, també. Vull dir, apunteu. Vinga, us ho dic, eh? eh diu, fem ponts. Aquest és un. Ponts a casa. Està bé, perquè, clar, com que el fem a casa. Exacte. Ponts amb mascareta. Està bé, perquè com que també portem mascareta. A dos metres de ponts. Uh -huh. Molt bé, perquè és la distància, no?, que es porten l'una amb l'altra. Ponts finats. Que aquí hi ha un joc de paraules eh, entre ponts i confinats. I com, molt bé, sí. molt bé. El pont dels puncicans. Un altre que diu, ponts anirà bé. Que també és un joc de paraules entre ponts i tot anirà bé, no? Ponts anirà bé. Molt bé. I aquí hi ha un que és algú que ens coneix que es diu, el, el, el, el nom seria... Tercer-segona, perquè sap, ja sap on vivim. Sap, sap on vivim, sap que vivim el tercer-segona i sap segurament que estem fent el programa des d'aquí. O sigui, no vivim a planta baixa, sinó el tercer-segona. Exacte, no, no seria el programa a planta baixa de tele, sinó que seria el tercer-segona de claro, ràdio. Mira, és original. Doncs pues són aquests. A veure, nosaltres hem dit aquests, però vosaltres no us talleu, eh? Acceptem les vostres propostes, que segurament són molt interessants, que ens podeu enviar enviant el 651-53-95-72. També ens podeu enviar doncs, la votació... Si doncs, us agradament, us els torno a repetir val és fent ponts, ponts a casa, ponts amb mascareta, a dos metres de ponts, Po finats. Poons mira bé, el pont dels ponts siants i tercer segona. Molt bé,? Vale? I nosaltres, entre els que haguem rebut les vostres votacions, doncs triarem el que en tingui més de votacions. Endavant la vostra imaginació, esteu lliures d'escriure el nom que vosaltres us convingui, que us agradi, o que us vingui al cap, pensei una mica, tampoc no cal dir el primer que us vingui pel cap, però si us trenqueu una mica la closca, doncs segur que es us acudeixen coses interessants i xules pel nom del programa. I si no, doncs tenim aquests per votar. Envieu-nos les vostres votacions al 651 53 95 72. Doncs res, mira, avui parlaré d'una banda sí? que és bastant próxima. Venen de Cervera. Ah, Cervera. Sí, també vull donar veu a totes aquestes bandes que ara mateix, bueno, que, que normalment són totes, aquest el munt de l'espectacle, que ho estan passant malament perquè han d'anul·lar concerts, han d'anul·lar obres de teatre, sí. han d'anul·lar tot sí. i, és, i la seva font d'ingressos, i ara mateix ho estan sí, passant sí. malament també. també doncs mira, a vegades També un, sí, suport, per un ells. suport per ells. És interessant parlar de bandes que estan aquí molt a prop i que ningú les... O, o sobretot molt poca gent les coneix, però ens agrada dir que les coneixéssiu. Doncs aquesta banda de Cervera, tu has parlat abans al principi hmm. de l'Esperanto. Ah, sí? Sí, has Val. comentat alguna de l'Esperanto. I aquesta banda es diu l'Astazanko. Ah, molt bé. Eh, saps què és? L'Astazanko ve de l'Esperanto, que significa Última oportunitat. Última oportunitat, correcte. Vale. Sí. Ens ha pujat el volum, el baixem, no passa res. Doncs ve de d'això, eh, Última oportunitat, que és un, és un projecte que busca transmetre i sentir la música sense barreres ni fronteres des del cert respecte entre pobles, tal i com busca l'Esperanto, que va ser la llengua universal que es volia fer fa molts anys. Ho no sé si, no sé si es va arribar a consolidar massa... Però... Bueno, a veure, hi ha, ha grups de música de, de, que canten amb Esperanto i hi ha moltes coses amb Esperanto, sí, eh? Sí, però, sí, però, bueno... Jo no, no me'n recordo està gaire. Allà, està allà, està sí. allà. Doncs aquesta gent es diu L'Asta Sangho, què significa això? Doncs L'Asta Sangho ens presenta el seu primer disc que es diu eh, Elonga Yango". d'acord? Que això no és Esperanto, eh? No, això ja sona més africà, no? sí. ara t'ho explico. Vale. Doncs aquesta formació està formada, mai millor dit, uh -huh. pel Dirac Prat, coneixem alguns, al Gerard Royer, al Bernardo Dumboa, Bernie, ah. i el Darío Díaz. Mm -hmm. vale? Aquest LP eh, són 10 cançons i el van treure a principis d'any. I la seva mescla és una música africana, fusió electrònica amb ritmes molt ballables. Eh, o sigui que fan una música bastant fresca. Mm -hmm. El tema que us presentaré avui és un tema, eh, el tema es diu Silenci. Però abans de posar eh, el tema m'agradaria que escoltéssim el que ens diuen ells sobre aquest tema. D'acord? Sí. Perquè és interessant el que ens proposen. Um, Silenci és una cançó que va ser un repte també per aquest disc, per, per la potència que té a nivell líric i no, el risc que van córrer, no?, quan volia parlar de la situació que estàvem vivint en la terra, no?, de cada cop més incendis, cada com més contaminació, cada cop ens estàvem i jo carregant més casa nostra no? i ens hem volgut ficar des de la pell, perquè la terra té vida, des de la pell de, de la terra, no? que nosaltres creiem que ella, ella demanaria una miqueta de silenci, no? que paréssim una miqueta els motors, paréssim una miqueta la, la maquinària i, bueno, i paréssim a reflexionar i a veure què està passant. I eh, tot i que quan vam composar i vam escriure la lletra d'aquesta cançó encara no havia començat tot aquest problema del coronavirus, sí que, per casualitat, la lletra ha agafat un, un sentit, un altre sentit eh, molt bèstia, vull dir, amb, amb, amb tot el que està passant ara mateix. Doncs res, això és el que diuen de la, de la cançó, que se'ls ha girat una mica, eh, mm -hmm. tal com la mami i pensat ells, i avui en dia doncs, ens passa això. Doncs res, us aquesta cançó, que es diu Silenci, i ells són... ¡Als Lasta Sanco! són presones de la nostra L'Asta Sanco amb silenci. Brutal, eh? Vull dir, presoners de la nostra ambició, la terra vol silenci. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Necessit de respirar una mica, i potser Exacte. amb aquesta excusa pues, ho no és. Sé. No, no, mira això, o sigui, nosaltres tancats a... Presoners, és que m'he quedat amb la frase, però presoners de la nostra ambició, perquè és que tot això ens ho mereixem, quasi, quasi, eh? Bueno, som al final del programa, senyors i senyores. Esperem que aquesta horeta... Ens en sortirem. Aquesta horeta hagi estat distreta, hagueu après a reflexionar, eh, que us haguem fet somriure en algun moment, que això va bé per la salut, pel cos, ah, per l'ànima. Sí, senyor. Una abraçada a tots els punts sicans a totes les punts puncicanes que ens escolteu per la ràdio el 107.1 i a vosaltres que ens escolteu des d'internet, per molt lluny que sigueu i vinga, marxeu a aplaudir, però abans acomiadem tot el programa de... que encara no tenim, ja ho sabeu, tenim... A veure si ho tenim aviat exacte, votacions, votacions eh? el 651 no... Cinc... perdó, poc a poc 651-53-95-72 sí. i ens despedim adeu, salvi, fins demà adeu, fins demà el Toni Subirrosa el Quim Vila, que era el perfil del confinat d'avui. El Joan Alai, el David Requena, el Miquel, la Cris, el Jaume, el Francesc, punxant cada dia perquè això soni, perquè aquest programa soni. I tots els que ens heu enviat totes les dedicatòries i les càpsules de veu. La Carme, l'Antònia, l'Adam... Bueno, a veure, si encara no ha sortit la vostra, no patiu perquè sortirà. Si no és demà, estarà demà passat, però sortirà. Així que una abraçada molt forta a tots, a totes i... No oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament. D'escoltar les parets. Ara escoltem les veus de les parets i ens són consol. Però el silenci ens empaita per retreure'ns les absències.